64. Виходячи, я прихопив пляшку зі скипидаром, піднявся пагорбом, завернув за будинок. Унизу саду була місцинка, відгороджена кущами акації. Там я кинув згорток із москітною сіткою, відкрутив кришку пляшки і щедро плеснув скипидару на тканину. Я поліз до кишені та виловив сигарета і сірникову коробку. Відкрив пожмакану пачку, витяг з неї останню сигарету – Тремтячими, як не дивно, пальцями сунув її до рота. Зім'явши пачку, кинув її на купу і подивився на сірникову коробку. Яскраво червона з золотом, вона нагадала мені одну з кроваток Престона, мабуть куплену в китайському кварталі кілька тижнів тому. З неї на мене дивився товстий Будда, розплившись у задоволеній усмішці. Я відкрив її. Із двадцяти сірників з червоними голівками, які колись були вишиковані тут як справжній взвод солдатів, уціліли тільки два. Решта перетворилася на непотріб. Я взяв один і чиркнув по вузенькій смужці наждаку на зворотному боці, спалахнув вогник. Закривши сірник рукою від вітру, я підніс його до сигарети, вдихнув і випустив хмарку диму. Подивився на слабеньке полум'я сірника, що повільно догорів майже до кінця, прошепотів молитву. Застиг на мить. Як він підійшов, я не почув. Ви це зробите? Ярвучко обернувся і побачив Сурена. На обличчі його застиг безтурботний спокій. Вогник востаннє спалахнув у моїх пальцях і згас. Він підійшов, став поруч і подивився на купу тканини. Ви рішили, що я не здогадаюся? Я сам ледь склав усе докупи, відповів я, дивлячись просто перед собою. Докумекав лише тому, що під час війни захопився електричними приладами. А ви як дізналися? Мав нагоду спостерігати за вашою дивною поведінкою. «Дурниці», – заперечив я, – «моя поведінка весь рік була дивною». «Правда», – посміхнувся він, – «але не настільки. Може, я й не знав, що це за деталі, та побачивши акумулятор і вашу на нього реакцію, зрозумів, що щось не так». «Хочете поясню?» Він похитав головою. Не дуже. Думаю, його вбила дружина. Так, має сенс, кивнув він, не відводячи очей від купи. Може, я й маю проблеми у спілкуванні з гарними жінками, а от ви ніяк не можете їм відмовити. Я обернувся до нього. Усе не так, не так, у погляді його промайнуло розчарування. Ви мусите її заарештувати, усе інше вважатиметься порушенням справедливості. Жовч підкотила мені до горла. Справедливість? Гадаєте, цей убивця заслуговує на справедливість? А може його смерть і є справедливістю? Може Емілі Картер стала знаряддям справедливості? Може саме вона стала блискавкою Індри чи знаряддям помсти Єгови? Якщо її відправлять на Шибеницю, справедливості в цьому буде дуже мало. Сурендранат гірко розсміявся. Ще коли я був хлопчиком, англійці розповідали мені про чесноти британського правосуддя. Воно чесне і справедливе, не затьмарюється ні емоціями, ні упередженнями. Ці слова він вимовив тоном шкільного вчителя. А коли справа доходить до реальності, ваші стандарти справедливості є такими ж довільними, як і в інших. Чому ж тоді ви дозволяєте собі казати індійцям, що правильно чи неправильно в їхній країні? Зараз не час для політичних дебатів, зітхнув я. Як ви самі помітили, я не зразковий громадянин Британської імперії. Знаю лише, що Емілі Картер не заслуговує на шибеницю за те, що вбила свого мучителя. Середронат дивився на дерева. Минали довгі секунди, а він нічого не відповідав. Ну, не витримав я. Він повернувся і глянув мені в очі. Палітьше! Полум'я розгорілася доволі швидко. Жовто-гарячі язики завели гіпнотичний танок, і ми з сурендранатом довго стояли і дивилися, як сітка перетворюється на попіл. «Повідомите Тернеру?» – запитав я. «Про що повідомлю? Що ви спалили москітну сітку в саду?» Дим раптом став чорним та уїдливим. Я закашлявся. Обвуглилася і загорілася ізоляція мідного дроту, який Емілі Картер вшила в москітну сітку. Сурен підніс до рота хусточку. Незабаром не лишилося нічого, крім чорного попелу і тоненьких ниточок дроту. Я повернувся йти, але Сурен утримав мене за руку. «Запам'ятайте, що сталося сьогодні, Семе», – промовив він. «Може настане час, коли я попрошу вас відвести погляд. Заради справедливості або заради мене?»